اور یگمانه و واضح حقیق قرآن مجید لتهبین للناس منذرا الیہ مطلب, سفا سفا مطلب سفا سفا. قرآن قرآن دی یو صفا صفای وای بل په مطلب باندې خلک کوی کوي چې کوی شي په صفا صفا دې په مطلب باندې چې شي کوی شي اور یبل قرآن وستیو او قرآن کریم دی غراائب په سر شي غرائب تاسو قرآن مجید بینیده انا وضنبان فرم من الجید فقالو انہا سمینا قرآن عجبا انہا الاسلام بدا غریبا و سیعودو کما بدا غرابت ناش نوالی دے تو قرآن مجید ناشنا احکامات کی نو قرآن مجید نزول نمق کی یا دیکن در قبیلی در سردار قانون و څوک به راځي مرګ کوي څوک به راځي خو ماشه کو دا یا دی یا چې کمندونو د غلط پیلانو او د غلط موریانو غلط نظام یا چې کمند غلط حاکمانو د قیصر او د کینتر غلط نظام قران کریم دا چې نظام پیش چې په دا هر کولو ځایونو کې یو نشته نظام چې هر چا سره خلک کړه الله تعالی د نظام سره نظامو پرې د چا اللہ نظام وَتْتَوِيُوْ قَرَائِبُونَ فَرْ تِرِيَا رُمُوِي بِنَّا سَمِعْنَا قُرَانًا نَوْلَا نَوْلَا اِسْتَانَ خَبْرِ کی لیکن نا پلکیوں سے ہوتا ہے نا بنگلوں سے ہوتا ہے سے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا ہوتا تو سب کچھ کس سے ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے لہذا دیکھو سناشتان کس کا خبری کی دیکھو س عاهته اللا هم واحد د انها دله شول اوجاات نو غوجاب داوي که نه چې د غته چې ګمرو ټولي ممی چا پور وج کې الله پې نو غراو ب ووجبانې تبي غرا وهو د د ف کدي د غرای قو غرا به غرائ کومنی په غرا وهو فراروه غ او دي د فز د اور حدود کے چند نو سیاسی احکامات ہوں یاذ کی تفصیلی رہیں فرائض و حدود و. یا فرائض ذمرہ موارث کی قاضی حدود نہ نور نو احکامات کی نور کے گنور کامات یا فرائض نو مراد اراد واجبات تب مکلفین بانیں او حدود ذریعہ اسرار و رموز ذریعہ اسرار و سجی یا فرائض قواعد احکامات مقرر کی د غیر ح س کړي دي دی کړي دي د هغې د حدودو نهبت جواز نه کو لا تارو وي تې کوم چې تننګه مقره کړي دي او کم ی مخه کړي دي دا کمی مقرله را پیدا دی نام چې نګه مخار کړي دي غیله به شيکن نه ل کفیت پم نه ل او دایته کمونو چمونی کی صورت علاوه کیږي درځل نه بغیر د مونږه قرآن ته غوري په بيان دی ربزل نه وقرته غیر الصلات او قرآن دا دا و تلاوت کول بغیر د منزله تام وتسويحات نو بهتر دي من التسويح والتكبير والتسبيح او دایته کمونو وق التسبي افضل من الصدقه تسبيح الصدقه افضل او وصدقتو ابزل من السوم حدقاد روجین ابزل اذا کبلتا بکی فائده لک او وصدق جونت من النار او روجد وورن الال او لکاو دا او لکاو دا او او لکاو دا او لکاو دا او لکاو بیا نور لاندشاة نوری او لکاو قران امام ابی عبداللہ سید مستقفی انقدرے اللہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرے قرآن فی دار المصحف 1000 درجات مگرات کو ختم قرآن مزید کی تلاوت کی بدے کی خبر او یودو ولی لوگ زکتوم دل ثواب دے ٹھکو دے پتلو ادی وہ حافظ دوبارہ تو قران یاد ساتھی پپ یاد باندې کمنو تلاوت تو دا اصل دی دتی زله توارشتہ او د دېوم ده رادیو لوکو دغه تلاوت تو قران په کتو باندې کیږي دې پسلو چې کمنو زال نه اوسشتہ یا رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی الله <سؤال> علیه و ذکر کړل ده د غفلت ذھرونو ته څنګه ووې دا کار څنګه اوس بنواله زنګ او اصل شکل پټ شي دا غشان دي د انسان پدې فطرت پامنه سره شي زنګ راشي او اصل فطرت یې څه کیږي پټيږي خرابي کیږي ځکه نبی اصل فطرت قرات شي فطرت الله علیه الطبعيه و عيشات رسومات حجابت هغه راشي ادوالحایدیت ایلا صاحبه الما قیلی یا رسول اللہ ماجلاء اوها خال کسرت زکر الموت قد علاوة القرآن نبی علیہ شمر بیر دی ریادی او یا قرآن دی ریلولی تو دیست اید کمرو دا قتمی کی دا نظران سکی گی قتمی کی قتمی کی سبادر ایز عبدیدی ربیلاللہ مقالقا رسول صاحب ایسیوری القرآنی آدم مقالقا ایز قال بعض العلماء في القرآن نعم قال سبح الله لا اله الا هو الحي القيوم قال يا وجه نبي الله عليك لكي تفكر في صفات الله فاي اات يا نبي الله تحب ان تصيبك وامتك كما يا تنداسي استغفره تجلسوا ماتمرا وسيستماتمرا على خاتمه سوره البقره من خزائن رحمه الله من تحت عرشه هذه الامه الله عز وجل عنده هزارونه ور کړی دا لن تترك خيرا من خير الدنيا والاخره الا اشتملت عليه پدې کې هر شتې چې د دنیا خير پکې و مشه د آخرت خیر پکې مشه او عبد الله مرک د نومه رسول الله وسلم عبادت هته د جدان شفاء او شفاء د امراض جسمانیو او روhaniو قرآن راغله د امراض روhaniو د دا علاج لپاره دا او اسنده شبه دیل که در امراض روحانیه و در هر سسره علاج دیشه. البته بدنی تحصیلوشی دا غیر سبادنی بدنشتا او شوی دیده خوبیه نکنو ایس خبره نده. در قرآن مقصوده نده که اصاری دمو کو و اصاری پیونه کنو ایس خبره همه. نده البته تحصیلات ثابتی. تحصیلاتی ثابت. و هغه پر د الله رحمن و رحیم لپاره مکر احسان او عمران دی چې له دې څخه له کومه لېڅ و دره نور نماز او ما د ګورګر د رسول الله و سلم په طرفان ان الله او څنګه په دې کار کې ما نن دې د خپلې او پولیس نه نه سم دی کې د نه پاینداه صلات وقیر بار المسلم کیږي الله تعالی دې زکات ذریعون مطالبه وکړي شته والصلاه <سؤال> والسلام <سؤال> على رسول الله <سؤال> صلى الله عليه وسلم يتراوزي كمطليہ مسوا ہے اور داری کے متعلق غالب فیصلے دیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنت اور سورۃ تطبیہ ان کو پروازوں کے مطابق ہے زوج دغه مطلب دی یو سړی ويرد دا د ځان لپاره کړو دا نه چې نو قرآن نړوینه نو قرآن میچ دندو لکه ترتیب باندې وي او دا ریښتیا دی دا یو څه ردي ځان له وير کړو کانه یو پرواحالکه پرون تیر شو چې یو جته کې چې زموږ معموله پر خاوند څه نړۍ ځان له جوړو کی نو بیا خنه دي کنه دغه ځل وقال انا كثير الخطايا يسرينا بغنتاي كيدلي فنشرت جناحه ضد صورت په وقزر او غړولې دا د عالمی مثال شکل لري حجت الله کی دا ویلې قال مثال شکل لري فنشرت جناحه صورت وقزر اسن غوي وړاندې قال مثال خبري دي قال تربير فر الله دې معاف کا په او کانه یو سور قرات دي وزوري رسول الله په رب تععاه تي وقال ااقتبول اته ولووه د کلفتیت د هر گناہ په جوله نکیول کې کی د جولو ش او یول ان تجادللو انصاحداخل خبر دا القبر چې کمرو بعض کی د خپل ملګري د طرف نه پ چې خبر کې بهمو ان كنت من کتابی کو په شنی تېي الله قذستا کا لام وم زما سفارش قبول کا واللم او من کتابی کو غ کتاب کې بهتهوان کا نه. فنیان ما چې بیاون کاه ای نه تتكونو ک دا ټول لاثال خبري دا فشان د مرغی ووي تجر به ژنا په تشپ خولهوو من عذاب القبر وقال تباره کم تباره کل باره هم داسې لي دي او دا درسونه کې وي سلیب لاین تنظیر ک د شفا چې خاه دی ده که نه هم دا مدا لذې دواجن چې ګمرو دي سره چې شرک نه دی اخلاص او غزااب نه اخلاص هو قال تاوس کان خالد لا يبيتو خالد بچپن ته راولا حتا يقرءهما فقال تاوس انزلت على كل سوره في القران بستين حسنات دا دوه سورتون سبحانه الذي اخلب لا من تنزل دا به سيتونه کو باندې په بار شفاعت سره دا به بار ده چا سباست در نور صورت د نور قران نصيواله انه ته دې ادي را به قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تراتيع في صدر النار تطيحوا اليه الله او دين خدمت مشهر رواي کنه او فضيه والما ترديه تاريخ من دينك ما ماكيه صلى الله عليه وسلم قال قرائي دا صوت في لا شمر كنارستو سلام قدر و رفحات تیلی که اوچاد زیتا و قرآن کریم اوچاد زیت صورت بقارا و یاو اوچاد زیبان سوکی داری کی سوکی داری نا دیزاینا سورت بقارینا نا طول دل سوکی داری کی قرآن سوکی داری کی او بردادا چه نا غویانو که جدرکم خوب بیگنه و آقا که مذکر و که مذکری و جدرکم غوی خوب نوی صحیح صحیح و آقا مهنس گونده که خیری و جدرکم چالن صورت بخاره خوبرزی گنه دا که مولانو که درست مذکر گونده که خیری نگه سهی صورت بخاره و اینه تنامه قرآن صورت بخاره داری و سیدن شور و خلاصه بید وان الفاظ القران المفصل او خلاصه القران مفصلات تي وعمل النبي الله مبارك سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت زمان يقول ان كل كان هارص الله يتورا اورو سينت وليكي خائس تي لرو ار يو سيزيو زينت بي تزين مي خائس وي القران خائس سنت رحمان نے مصلو و صلوات او برکاته دې چې ملایم څنګه موږ په دغه په اماده او صلوات او برکاته چې سوره بقره او الماسوتن زګا د مدرسې کې یادت د لنګر تکالیف د سوره تاسيدي نو ويل بقره په کارو مصلت په هغه زمونه دې مولانو اعمالو کے دیر لئے اثرات کی دیر تحصیلات پر اشتبا اعمالو کے وکانا نو محسوس یا امر بناتی یقرآن بیہا یقرآن بیہا ومحسوس باقل اللہ نتویج دعوائی ہر ماسو تنوائی وعلا رحم <تصفح> اللہ تعالیٰ رحمت اللہ تعالیٰ وعیر صلوہ احمد عبر حجم عالیٰ صلوہ احمد عبر حجم نبی علیہ السلام در صورت وقل صبی حص وربی کل نبی علیہ السلام وختره په قردار چې زمونږ هم خوښی لږه الله تعالی دې عمل مندلو هغه الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم او قال اقرئ ما تلا و ترى اليس الله سلام دې ما ته لکه خوښی سوما چې درځه طرفو وظیفه شګنه چې لکه دماله چارو کړی دا نبی علیہ السلام را کړی دا مال سو دی پرګه نبی علیہ السلام ته دې زوات الرا سوره نو زواتو رالی بلا امرالی بلا امیب آج بگیری دریتی <متحدث> نوایا اگر و طویم امر بیدیر شویده که برس سنی وشتاد د قلبی زرم سخت و غلو زرستانی جیبا میغاک شویده <متحدث> اگر دوم رویلی نشما قال فقر سلاس من زوات حماویم در حوامیمون ادری وید قال مثل <متحدث> مقالتی <متحدث> زرب زرائی و تومیل اگر و تومید رسولا یوز ردرہ دوخای اللہن جامعا دویلولما نبی علیہ السلام متوی اداز الجلتوها حتا فرغم فقال الرجول واللہ سیب آسل بالحق لازیدو علیہ عبادا نور نور نور بزق نور نور نور لا دعوی وزیفی لکا نور تلاوت وغیرائی کول نواقل کول مرجون کول عرص کول وزا زن لخاس وزیفا کوم لکا ثم ادبر رجول فقاہ السلام افله الروادن برت نبی اسلام می سړی کامیاب شتو ځلې وویل او هغه وره دې الله تعالی فرام رسول الله رووینځ درجل تصغیر ناراضی درجل تصغیر روجل ناراضی رووینځ دراشد تصغیر ناراضی سړی پیلار اوره زګي افله الروادن په یېز کامیاب شو تاسو وروځه حضرت قطوی وحدت مینه طرح پات کی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قطویہ طرح پات کی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قطویہ وحدت مینه طرح دار کو چھتا کر رہا کو مصداقہ ذیور نه ذہر با ته توجہ والی ذکر ذیور آیات عمر کو قران مجید کی پڑھس کا ذرا یا سنا اپ توجہ او بدرگی آخرة فهي لبدي رسولات كياظة دي لذا زروا يأتنهم رسكي تأسيركي هزكي ويجارعكم التقاصل زروا يأتنهم ربرابر وعن ذا ايدي للمصيب الرحيم هو تعبو السلام عن النبي صلى <تصفيق> الله عليه وسلم قال من ترى كل هولياء واحد عجل مرات دنيا لهم دراقص بلدنه ومن ترى عجل مرات دنيا لهم دراقص بلدنه ومن ترى عجل عجل مرات دنيا لهم یا دلا د خلاص په د نورې د بلې په مقابل نو مرنه زیاتېږي څلص لا ځلا وینې مرنه زیاتېږي نو مرز الله تنو وای به مونږ خبرې مرنه ځل جنا کوو داوس هغه د دا خبره مونږ ورته چې بس یو مرنه غیره راکنه بل نور مګا دغه په باندې وڅلې سکیږي څو را باندې وڅلې سکی عمر الله تنو وته دا او مونږ لا ځل د ویر نو د مونږ مرنه وڅیږي تیوایی دا مو خو با جنا دغه د ماړو لون ګرځول لري دا د وزن له درجه آتی او زان له ګندنو په دنیا دا او د علا دو پرغو د دیدار سکندر هپلہ سار دا حرکت ای زان له لوک سترانو پښورانا پاک رسول الله من زالک الله رب یو ز سره د دې لري دې یا رسول الله ستایش علایم الله او صلی الله علیه و سلم او خاص من کړه چې په دغه توکو د ځان د الله و سلم آیتونو لستر کنه به سره په دغه بحث وکړي هر مطلب دې د قران حق څخه کو 30 ذغلو کولوست نو قران باندې متالهونه کی او چې کلی زو څو اولوستل کنه د دوه قنوت له لاته د بقانتين کې شمار شو او چې پې زو څو اولوستل پر سرو pore دغه صباح ولحق ان من الاجر دغه صباح اجر یو یوته خدای نه قال عمل ان طار قال استناشالپن دوله زره ان طاری 12000 دے رکھ دینہ رشدی خدا تیں پار دے ذلوا الله توبہ ضرور کی مطلب دا اے کہ تو قران کریم نہ دشمې غفلت سره به گا خاص کر صاحب قران دره غفلت سره به گا او روحانی تاثیرات کی سره دی دا قران کریم باندې راځي قران کریم باندې راځي دا خپل روحانی تاثیرات ذکر ګړي دی بعد بلا ترجمه کې آداب د قرانه کریم ذنی ذکر کئ فضایل بیان شو د قرانه کریم فضایل د سوراتونو فضایل اوس د قرانه کریم ذنی آداب چې دی دا غا ذکر کئ بلا شی دی د یو د قرانه کریم ادب تلاوت ته او تلاوت دی معمول سره معمول سره اقدار اچه ده هر یو تن خاص کر رہا پیزانو دا غیت کم دنو دا غیت خام خام دغوی معمولات بی و قرآن کریم ببارد د اموز باردی امی او تلاوت باردی خام خامی اِنَّا قَوْمِ تَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحُجُورَهَا بَعْدِينَ یا وعرب عالم ذکر کری دی چه اجران در قرآن تنیم و شکیق دی اجران اعتقادی دی اجران عملی دی اجران الحکم دی و یو اجران اتلاوت دی صدر چا د ردی یو برد مقرر و قرآن مجید دیتی اتلاوت نوی دیم برے شکایت کے داخل دی صدر ردی بردی نوی دیم دیگی داخل دی ازاز و قرآن کریم با دبا قیده حکم را غلده اتلو ما اوحیا و ان اتلو القرآن اقرأ و رتل القرآن ترتیلا دبا قیده په حکم را غلده و قرآن کریم شکننه لسنه بکار دی ازاز و قرآن کریم دادا منعیودا خواهد القرآن و قرآن خیال ساتی خواهد خیال ساتل اواللذی اصم میری فاقا دا از دار قبضا کی دماغ سادا ها محا دا قورا مجید اشد و تقضیان دیر تیز دیر و سخت بخلاس دلو کی منال ایبنی فی عقل ایها دو اخانونا فاکیل خپل کی لگا سنگ چی اوخ در رسائن لسکی کی اوزی او بغیر رسائن را تنگی دلی نشی دقا شانتی د دتا اون در یعنی دول رسائی اچه تکرار رسا و تاچای بینی دیو بیاشا کننو ضرور اوزید آواجا را شو قرآن و جن در غنی ذات غنی کتاب دی و که د دا دی زند مخطا جاکو دی و دیو دا تاریخ آوخاک دی و که دو دا دی چه کننو بی و کرا دا دا بی پروای زند کتاب دی شو اتو بی پروای نسا تیو دن پروای نسا تیو دن سا تا دو د دی پروای نسا تا بی آئی ایری گی دا وقال <سؤال> ربنا ظلمنا انفسنا ومقالتنا عن الله ما يحل الله وجه ما لا ان يقول كيف نفي في دعاه تكبر لا يستر الذي كمنو يرشي ابي اخرام من لكادجور بي ينسي ذو ايهك توكيتا فان كثرت هيات ما سوك يركو لك غنا بالصمت وي تذكرت منسيتي ده گناه عدو المستقل ده گناه را ده گناه عده اینا دا سی مو آیا بلکه دا سو آیا بل نسی و آیا یا را هیر کلی شورا هیر کلی شورا پجورم اقرارو لکه کہیں وَاستذكروا القرآن هذا القرآن يقولون يستهدارك بالعذوية لانتا فإنه وشد تفسيا من صدور الرجال من النام وعادة عزيز عمر عن عن الله ومعنى النبي صلى الله عليه وسلم إننا مثلًا باحد اشتراك جمعك للساهد الإذن من يحصلت من عادة عليها عفتتها لأطلقها لها فكرة وإن عاهد عليك خيال ساتي لوقان مراتين جي و اطلق او غوشي کي ذحवत دي تره او جنته جو جنته عبد الله اصل الله عليه والسلام الله ذکر کوي دي ادب کي راوي چې قرآن كريم وايي تلاوت سه صدا سکھاوه ستاتابير برابر وي هرې سري برابر جوړي دي په جام وي مطلب 10 شميل شنداوني خو بوغ دغه شارت په تم کې د قران څخه علاوه دل جماي سره سره دل جماي سره تلاوت کوا اي اسلفر عليه قلوبكم دل जमी مراده چې دل जमी تاسو نه بي جنې دل دېره نه بي جنې او دل जमी وې دي چې كامله توجهه تا قران ته دا نه چې وایو سوچتي بل زي لګته كامله توجه چا ته کریم ته په قران फायदा به حاصله کې تفکرات او ذبیډي موکي هغه تفکرات چې قلوبكم چرا ټول راغوي په تاسو باندې ستاسوونه دلجما سره زوخ سره په قران کریم تلاوت کولو سر کوله फायदा څلافت تقوم انه چې کله تاسو ځي کله نو خوااسیر خیالات ډیر څو نو مړبسته بس بس بس فرمایا کو موان کو ان کاره سلیمان سنتہ تھا چراغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاره اللہ علیہ وسلم مطلب نبی علیہ السلام مت کہ خواجہ ہوئی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یمد بسم اللہ ويمد بالرحم ويمد بالرحیم د کی وضاحت کا سوال نکوال چه کالکول بی مدون بی نکوال لگا مطلق حروف مده بی ارس کوال ویل دنی علاقو علی آغایت کمینا حروف مده نیشی ویلی مده نوی نو او بغیر مده که مد که دا اشته لگا اوز پرست که یارا غلیوی رحیم ندا رحیم وی رحیم لند وی. اوتي کثره راغلی ویلو یو تکوم یاتیکوم و یاتیکوم و یاتیکوم و یو دسی او ورتی نا چې څنګه راغلیه کشانتی هوا دا مطلب چې لکه ور په مدد نبی رسول الله خاره کول وایلو او کړه توازه پکړه ده پهاتہ دی ورته تعالی الله ور په رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې الله نشتی نبی ته غنبال قران ته نبی علیه سلام یو پیغمبر لیجازت نو ورکره شوه آنها چه نبی علیه سلام لیجازت ورکره شوه ده شاقصه شیده تغنی بی القرآن ده تغنی بی القرآن نتغنی یو آغاز کمنونو تحسین و صوت دی. او ترقیق و صوت و تحزین و صوت سیده کنان تش کمنونو خوشوالگی پر سره یو تحسینم ده ترقیق اوم او واسطره چه کمدنو آغاز تحزین اواز خیست اومی اواز چه کمدنو نرم اومی واسطره چه کمدنو اواز غمجن اومی اواز سومی غمجن چه تابریوار سفتون یو ذری شید من دا فضوله تاثیر خده فضوله سکی تاثیر خده فضوله وارج کمدنو تاثیر که زن و کو دی د او را روان دی اوغ مع دن سر راي ده چې طغه مرات چې کممدلو هغه د خلکوله ب پروواي ده اوروس را به د غورتهې وت کې ده دریم دا ده چې طغ نه مرات ترې موسیقی نه د مرار دګروو را رواندي د ترجی او نه منه شوي ده ترجی نه منه شوي ده ترجیه چې ګندو اواز کا تا پور ته کولروست را دي نو دا د موسیقا د سره نه نوبی د اسلام منه فرملی د روایت کې را غان دی هغې نه منه فرملی ده خورانکرین په نرم کولی غمجن اواز سره تلا داسې کمو ب سره ده اتغ نه بالخورن دلتهپې حدیث تخري راه مع ل نبیین حسنه صوت القران يجهر به كل आवाज قران او فاتیزه باندې کوم نوویل کاراج کوم نوویل قرآن کریم خپل ویل شي او تاثیر پر ذلوله مخاطبینو کې چې کوم نووکی قرآن کریم الله مبارک هره مطلب دارې پښوقن الولی د د دضان باندې بوچ غړنی ا دې نبی عليه السلام په طریقه نه روان یو مطلب خوځاهرداري ذمداري چې لم يتغنى بالقران چې ځان پوره او نه غړي د خلکو نه په قران باندې کنه سره د قران نه خلق د ځان مخالفه مخالفي سره د قران نه خلق لوی دولت کړه له الله ورته دې درې ملم يتغنى من لم يتفرح بالقران شیخ حدیث رحمه الله تعالی ما نا کوله سلامرم له سمين نام له يتهذر بالقران كاو قران باندې د غزن اواز کي خوانزن پیدا نه کو رمضان اواز سره دي غندنه تلاوتونو په در ديږي اواز سره په کار نشي درځ په اواز سره تلاوتو کې شفاء سره اثر په وزړه کې غندنو تاثیر کوي الله رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم او علي اور تو کا بنا ذیلی کی لو جب کو نبی علیہ السلام بھی زمامین ذات دی اور مدبلنا بتا شتر رحمہ اللہ تعالی فرمائے والل قران کو ظن اللہ یمل ودی اور ذلک سن تاشرات شتا چ ابو ایلو کینشت ودی اور ذلک سن تاشرات شتا لے چا ابو ودی لو کی دشتا لے نبی علیہ الصلات والسلام اگوم مت تھودو څکه کله را پورانه دي څه کوي اوه ته وې تاسو سره تعالی چې فرمایي نو وي ما ته ځلې وي به وسو هغه چې بس ته قرآن اوريدي ما وي بس ورځه سوکرات لېږي او وایي لرا تا چې بس څنګه ګاډي کې کېناسته او بس په تیلاو پر شوورو شو ګاډي کې بتلاو شو دنا اوس د یو مفتی سره مفتی په ان پیرم مفتی سره بعد دې څنګه غړي کینی قران مجید باروای لیست او اورا وړ قران مجید باروای اخلی او واس کراغې ځان ته و لګې قران مجید چې کنلوي تر صدې مفتی سره بس څنګه د سباق کوئی ندی درس قران مجید پروتی هغه پیریډ ختم شي او جوړ طالبان سو راځندوی او روکو تلاوت کړی مزګر بیعوه سورو شدمت بیعوه تلاواتی. ما زیگر چه تراشی جمعات تا ما زید مجید روالی تلاوات او او ریدل امن قرآن روی عمل لیع نبی علیہ السلام فقراتو صورت النساء حت تا تیدو الہا ذیل آیا فکیف ازا جینا من قال حسبق الان بس بس فانتفدتو الی فائزا عینہ و تضریفان نبی علیہ السلام سطرق و نوخ کے والی اور روانی الله رزوة حالة حالة. رزوة حالة رزوة رزوة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تقرع عليكم القرآن قال اا اللهم ما حكم قلتي لتلاوتك اغوي الله وسمالي الله زمانه مغفر زمان زمانه يغفر ها هو قال وقد العالمين فلما ضربها رجعت شعما راغوتو مين نام پذر اف تای نام او پجڑاش الله <سؤال> کا زمانو وغاستو او الله په دربار کې زمانمږه او فيه روایت ان الله امرني ان اقرا عليك لم يقرن الذين كفروا الا ماذا دعوكم کړه چې تا ته دعوا وسمانی قال وسمانی قال نام فبكى خوشاله نوبجڑاش حال دوغ عبد الله ومقارنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ادب القرآن مجید بل ادب دقران مجید تمه صاحب تعظیم او حفاظت کول ضروري د قرآنی کریم ما صاحب شې صدا قابلیت احترام نه او قال درې شې د احترام او شاعت شي خیال چې کمونو سره کړی شي اوس شاعت له شي د قرآنی کریم د دې خیال او شاعت له شي د دې وجه نه چې کم زه ته یو روي چې دې زه کې چې کمونو د قران مجید تمه صاحب عزت کیږي هغه ځای د قران مجید نور نه هغه ځای و دار تا قرآن مورا. حرق نجی اغییل دا قرآن سوکی. بیزتیو که نورای مال تاکی. دیبیاتی لگی لگی. و تا جی کمدنو دا تا شده قرآن بیزتیو کرا. تا در عوضیو که کمدنو قرآن مجیدن تا مورا بس. نها رسول سلم ان یصافر بالقرآن الارض العدود. و کی روایت للمسلمین لا تصافروا بالقرآن. قرآن مجید چی کمدنو موری. فا انی لا آ ذې ګندنو اما نګانم مخوس نګانم کدی خبر نه مې آئینه له ولادو دا نه مخوس نګانم چې د تاوې ګندنو دایغو ترا ورسي د اوسر کوچېمن باندې ګندنو د زړاور ورسي اما دې چاري دې خو دین او الله نو پرځل تر څو نه راځي د اوای مهاجرینو کدا باندې تر الله په لوري ورخه او پر اواله نه ځل من العورات بعضو وزن پټو ځینې ځله مې نه لورا جامع لګې وی دا د بربندو ولاکه ساده او سره وې کې وو او سېدانو را سپور کو نو ګېر به څه کېره کار د دوستا سمه کیړګې ډکر اکرنو کله شرمګینه زم لا فارم سره سګيګي شرمګي پتون خار سره سګيګي شرمګي په پردي اورته خپټو په دې اورته خپټو خوندو چې ګندرو لکه چې امه کافی يوم ولدا شاته گذلوا يوم ولدا شاته گذل اوداس دانه جوړ کړو وقاري اقرا القران یو قاري لګولاو د شپه تم درس کاو یو څنګه هو دڅکي درس کړي درس در کنه دا ای در خو قرآن کویدل کنه هغه وڅ درس کاو کله جا رسول الله صلى الله عليه وسلم پکا ما الینا لما قام الرسول صلى الله عليه وسلم تکتل قاري نبي رسول الله چراغ قاري چپسو فصلمال نبي رسول الله سلام وکړو قیرات چپ شنسیو کو سلامو کو سما قال مان کنزم تسلم تسکر ہو اگیو توی کننا نستنو علی کتاب الله مند اللہ کتاب تسیخ ہو وقیخ ہو فقال الحمدللہ اللذی جعل من امتی من امرتو ان اصبر نفسی ماہم ما ازمان کم دانت خلق بیدا کنش مان توی چی ورشنی تراکینا ان اصبر نفسی ماہم چی دنش تین کم زام خلد دیتا را زکر دنگاول دا پل زان نیمال کراحات کنا محصد شے کراحات وشدوی شد زان دنگا طالف جالتا وصفانا زمون نیمس کے کنار لیادلہ بنفسی فینا زان نیمون سر برابر کو یو دا برابر چلکا پل زمون نیمس کے کنار تو خصوصی زان نیم سر شرط جوڑو نکو بے مدعوش چی مون تولو تا برابری تولو تا طوی یو ملگردان ہوئی چی ماسر بیس دیدے بلوی چی ثم قال بيده هكذا دا یی داتشیشو دا رازورا گتی او غدیو بن سات پټیدل چا خېټه کارلی ته په دنهل خیره د پټیدل نداش شات شیو فتحلقو دی دارزور کرا و برزنا او جوګو خو نه ښه شو دی او شاته قال ابشروا یا معاشره کالق المهاجرین خوشالی واخلی یدل جکند زغری بانا ورو مهاجرین بنور الطاوم یوم القيامه تاو صلو اللہ کامل رنادر کی فرز قیامت تدخلون الجنة جنة تبدن نکی قبل اغنیاء انات زماندار و نمخی بنسب یومی نمو عرض نیمه دن به کی, کی تاو صلو ماندار کنیکان دی و غیب دمانی سر کتاب چکا ہوئی سکر تا خودده تاو صلو درگی نبی غمه و ذالک خمس و میاد سانا زیر القرآن بیاسواد کن فل تلاوت پاوازونو خینستا کن و قرآن نموراق قرآن ته. سو شده؟ قرآن. و زیرون قرآن بی اصواده کم. خیسته که ده قرآن چه کمنونو بی اصواده کم بخبول و واجونو بانده. مطلب بخبول و واجونو بانده تلاوات ہوئی. ذنو که دا شده؟ ذنو معنه کرده ده چه قلب ده. زیرون اصواده کم بی قرآن. چه خبل اواجونو با قرآن خیسته که. یعنی آغا آواز خیسته ده چه بکم اواث س و قَالُوا رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ يَا سَيِّدُ الْقُرْآنِ وَيَا تِيرْقُ نَجَرَتِيرْشْ وَأَرْجُمَتِيرْشْ ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلَّا لِقِيَامَةِ أَجْزَمُ بِعَالَة تَجْلَاني مِلَو شَفَارِقِ ذَا و الله تعالی و رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن کریم پایا آداب او قدامنه چې دا چې زړه زړه او د زړه خاصې په نیت موایا چې ته په پوهه نشې مطلب پوهه د قرآن ضروری دی کنه چې دریو نه راځو په کومه څوک تل عادت کی واللوگ بتا جنابت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قالت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بالقرائت ظاہر بطرق المتورث تعرفون ان ويل جبل قل بدہ ہے ہوئی دا کار صدقہ ورکون دی ره کار صدقہ چور کداش مثال دی پر مصرب القران کا مصرب الصدقه یک یو وی می صدقہ وی بل مالی سی صرف وی دو ہزار صدقہ کی قران جو ہے رسول اللہ اللہ ما اهدت السلام من چې بده باندې عمل کوي ما تهلمه هاربه چې د قران مدي حرام او د سره قال الله بده ته د نور خلکو څخه دا آیات په لم کې نبی صلی الله علیه وسلم واضح تلاوت کوي وا د د حال چې د پهکانار س س ریزاره چې د مو کې طلاوت ک پاتې هو د په هرر اییت ووقو کار اگر چېایت کې تللا ششته په ل دا تنبی رسسلام نهفرعت عذا و لما جي ک کړی دی چې پچې هر کې آیات په هرر اییتلو اف کوي او پهل د بیا حر دررکي چ دی وور ین امین نهپه دی بیاس ها رسول <سؤال> الدفاعتی <سؤال> <سؤال> ها دیگر پر آره آیات پانی وقع فقیده دی آیات انجی کمن معلومان آجی دائی بنوها بسکو کستاس وقو خید آجی